Розмовляти не хотілося. Хотілося слухати. А ви як, Софія Андріївно, вчитеся грати? Співаєте? Софія показала рукою на закутане у теплу хустку горло. Співати сьогодні не вийде. Але акорди я вивчила. Я взагалі ретельна учениця. Не те, що деякі. Орест Почервонів, згадавши двійку з контрольної отриману на минулому тижні, галочка зауважила. Але ж ви, Софія Андріївна, занадто жорстокі. Хіба ж так можна? Ми ж увесь час з вами разом. Біжимо до вас своїми проблемами, і деякі мої проблеми розв'язуєте, наприклад, із гірчичниками. Не перебувайте, бо забуду. Ми весь час разом, ніби все по-дружньому. А як до дошки, то он Андрієві то п'ять, то два. Орестові вже дві трійки і дві двійки в цьому семестрі поставили. А він же відмінник. Ну, потрібно ж якось брати до уваги. А що? Була хоч раз двійка за хорошу відповідь? Та не було, звичайно, але ж можна трішечки. Не можна, галочку. От цього якраз і не можна. Це ми з вами на дівочих скелях, друзі, а в класі – учні і викладачі. Так що за гарні очі і гарні пісні гарних оцінок не сподівайтеся. Галка, що ти тут? Виступаєш неподілу, втрутився Орест. Тобі вже й Андрій казав. Дружба дружбою, а оцінки оцінками. Ви вибачте мене за ту двійку, Софія Андрівна. Так тоді вийшло. Не встиг. У школі затримався. Орест поленів. Галя подивилася на них, Нерозуміючим поглядом. Ну, буває з людиною, що не підготується. Зрештою, студент без двійки, як солдат без гвинтівки. Оресте, цю приказку вигадали погані студенти. І потім, навіщо солдату дві гвинтівки? А двійка в тебе вже друга. Софія закашлялася. Застуджене горло не дозволяло ще довгих розмов. «То ми підемо, Софія Андріївна?» «Завтра обіцяла прийти Андріїва мама перевірити, як ми вас лікуємо». «Лікуєте ви добре. От тільки ж до занять готуйтеся». «Та ми готуємося. Завтра терапія» спохмурніли Галя і Орест. Терапію в їхній групі вела Дарія Михайлівна. Софія чула туманні відгуки про особливий стиль викладання предмету. Надмірні вимоги до студентів, які виходили за рамки дозволеного педагогічною наукою. Але значення цьому не надавала. Вивчиться добре Старанно готуйтеся, і все буде добре. Ой, не буде. У неї хоч як готуйся, а добре не буде. Знаєте, Софія Андріївна, я до неї на пари ходити боюся. Боїшся? Це щось нове. Чого боятися, Галинко? Ти чудово вчишся. Та вчитися я вчуся, але вдарки, ой, вибачте, у Дарії Михайлівни, ніколи не передбачиш, чого їй схочеться. От минулого разу присікалася, що я занадто товста і мушу схуднути за два тижні на п'ять кілограмів. Не може бути. По-перше, ти зовсім не товста, ну, «Похнастенька трішки». «А по-друге, не може викладач такого від студента вимагати».